Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran la Europa FM. O să vi se pară cel mai probabil ciudat că am ales astăzi o astfel de temă de discuție, dar vom vorbi despre părinții noștri mai în vârstă. Nu va fi atât o discuție despre pensii și pensionari, cât mai ales o discuție despre relația noastră a celor mai tineri cu ei, cei mai expuși păcărilor politice. Noi ne informăm mult de pe internet în ziua de aia, sau de la radio, că suntem în trafic, ei mai mult de la televizor, ceea ce fac însă televiziunile de știri azi poate fi rare ori numit jurnalism, jurnalism corect să știți. Manipularea este grosieră, dezbaterele nu mai sunt dezbateri, sunt cel mai des înjurături în lipsă. Știrile sunt trunchiate pentru a demoniza pe unul sau pentru a favoriza pe altul dintre actorii politici. Dacă ați observat și burtierele, scrisul ăla de pe ecran, sunt făcute special, sunt mari așa, special făcute pentru oameni care au deficiențe de vedere, așa cum sunt părinții noștri, oamenii mai în vârstă. Ele le inoculează așa spaime doar pentru că apoi politicieni populisti să poată manipula aceste spaimă, mânându-ne părinții ca pe oi la vot. Asta e opinia mea, v-am mai spus-o. Dacă doriți să mă contraziceți, o puteți face la această emisiune, dar nu despre asta vreau eu să vorbim astăzi. Vreau să vorbim despre modul în care noi, copiilor, putem contracara această influență nefastă care nu îi afectează doar pe ei. De fapt, nu ne afectează nici măcar doar pe noi și pe ei. Îi afectează și pe nepoților, pe copiii noștri căci această țară se împrumută deja pe termenul la care copiii noștri vor plăti ceea ce noi consumăm astăzi. Sper să fim cu toții conștienți de asta. Ori este foarte ușor să-i spun un om care trăiește la limită dintr-o pensie de 600-700 de lei că îi mai dai încă 200 de lei în plus și dacă nu-l crede pe politicianul respectiv el tot va merge să-l voteze cel mai probabil și doar dacă există o mică șansă ca o creștere de pensie cât de mică să se întâmple. Întrebarea, de fapt, este în ce măsură părinții noștri pot avea mai multă încredere în ceea ce le spunem noi copiilor, generația activă acum, decât în ce le spun politicienii la, tele, la televizor. Ei, cel mai des, părinții nu vor să ne deranjeze, nu vor să ne facem griji. Știu că avem și noi problemele noastre, greutățile de zi cu zi, poate sunt diferite de ale lor, poate noi plătim taxe, poate nu avem așa probleme cu prețuri sau cu ce pui în coș la market dar tendința lor este să se descurce fără ajutorul nostru, ceea ce ne îndepărtează tot mai mult unii de alții până nu mai comunicăm și chiar până devenim ușor de manipulat unii împotriva altora. Să știți, doamnelor și domnilor, că ceea ce îmi propun prin emisiunea de astăzi este exact să evităm un conflict de interese care durează deja de foarte mult timp uh, între generații. Și din punctul meu de vedere, acest conflict a devenit evident. Așa că astăzi vă întreb la România în direct... Când ați vorbit ultima dată cu mama sau cu tatăl dumneavoastră despre viitorul acestei țări? Când v-ați făcut timp să le explicați ce se întâmplă în această țară? Când ați rememorat împreună, nu știu, bunul simț sau cinstea sau corectitudinea, valori pe care cel mai probabil le-ați primit chiar de la ei în copilăria dumneavoastră? Vă reamintesc că emisiunea România în direct se vede și pe internet, pe site-urile FM și bizidei.ro, precum și pe toate conturile noastre de Facebook. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați chiar dacă aveți o astfel de problemă, sau mai ales dacă aveți o astfel de problemă de comunicare cu părinții dumneavoastră. Hai să depășim vina, hai să facem ceva din lucrurile astea. Paul, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Măluce! Uh, în primul rând, uh, vă felicit pentru misiunea care o faceți, care e tot timpul de subiecte interesante. Și uh, pentru asta subiectul ales mi se pare, uh, greu. Mi se pare greu. Da, mi se pare foarte greu. Nu mă așteptam, într-adevăr. Mă așteptam să-l să tăvălim un pic pe opera, să-l luăm la toate cele. Ar fi un demers inutil, am spus. Eu de seară merg la da. protest. Dacă cine mai vine, a, mă rog, o să ne întâlnim acolo. Cine, nu, iarăși nu e nimeni obligat să facă asta. Hai să vorbim despre chestiunea asta, nu vreți? Părinții, da, de sigur. despre punțile de comunicare, dacă ele mai există între noi și părinții noștri pensionari. Eu sunt încă un în parte tânără a generației, am de-abia 28 de ani, părinții încă nu sunt pensionari. Uh -huh. Dar aveți bunici, părinții, poate? Părinții, în schimb, bunici eram, în schimb, și un fenomen foarte interesant pe care l-am observat la alegerile prezidențiale de anul trecut. De acum 2 ani. De acum 2 ani, așa e, a trecut timpul. Uh, bunica mea, care este o femeie de la țară Undeva un uh, stat uh, mai mititel de prin Tulcea Așa. Uh, Are două fete uh, Una din am, Ambele au înțeles că Care varianta aia este domnul Ponta Și că varianta aia este domnul Iohannis După ce și cu ele am avut anumite dezbateri uh, Ea n-a vrut să înțeleagă Și indiferent ce i s-a spus uh, decât cele două fete nu am înțeles de ce ea trebuie să voteze pe neamțul ăsta care nu e român și care nu știe prea mult despre situația României. Și una din fete i-a spus, dacă Ponta este președinte, eu o să plec din țară, că eu nu vreau să stau în țară cu Ponta președinte. Azi, un ponta un -a, existat... a fost un șantaj. Da. Adică a fost la limită. Da, dar Ponta n-a ieșit președinte și ea tot a plecat din țară. <laughs> Aici, ce adică n-ai ajutat cu mai multe lucruri? Da. Nu unde adică vrei să ajungi cu asta. Paul. Vreau să ajung la faptul că uh, ei, ca oameni de la țară, ei uh, nu, nu. Ei au muncit, au trăit în comunism. Ei nu știu dacă pe neapărat că o niște alegeri și că o să se mai schimbe mai lucru. lucruri. Ei cred că vor și își să creadă că ai 200 de lei care li se pune la pensia lor de 500 de lei o să apuceți să bucure de ei nu văd pe termen lung și nu știu cât își dau ei seama că afectează clasa muncitoare și ei cred că preferă să primească 200 de lei la pensi. Dar ne poți. Întrebarea, întrebarea pentru dvs. Paul era când ați vorbit ultima dată cu bunica dumneavoastră din Tulcea. Uh, păi de obicei vorbesc de două ani pe an, când ajung și eu pe acasă. Dar nu despre viitorul țării. Nu despre viitorul țării. Asta vorbesc cu să asta vorbesc într-adevăr care au înțeles și care cât de cât i-am comisiat și la proteste, am tot protestat, mă duc și disai, nu știu cât o să se schimbe. Dar, dar... vă ascultă? Aveți o puncte de comunicare? Dacă ar fi să vorbiți. A Hai să ne înțelegem, eu nu, sunt, sau nu fac această emisiune împotriva PSD-ului sau împotriva Ponta fiecare are opțiunile lui politice. Ceea ce mă interesează, v-am spus, este distorsionarea realității. Minciuna sfruntată. Vreți să vă povestesc că eu, eu a trebuit să le explic părinților mei că nu sunt nici ofițer acoperit, nici mason, nici cum m-au mai făcut pe la diferite televiziuni. Să vedeți o astfel de discuție ce haioasă e. <laughs> sunt convins, da, nu. Ideea este că persoanele, eu cred că persoanele peste 50 de ani nu au aceeași puncte de vedere cu geniația tău. Poate doar e punctul meu de vedere, dar... Deci o ținem noi pe a noastră, ei pe a lor. Da, din punctul meu de vedere n-au... Uh aceea și nu au trecut prin acele sistem ca noi și nu... Sunt inteleg. o cauză pierdută, zice spaul. Da, da. Păi aia este că nu... Eu o să votez în continuare cu cine au fost obișnuit. E punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc pentru el. 0372069599 Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu am o problemă un pic mai complicată. Însă, asta vreau să vă propun o altfel de dezbatere, dar discutem-i despre asta. Problema mea e un pic mai complicată pentru că uh, discut destul de des cu mama. Cea mai mare problema mea e cum îi explic copilului meu că are de plată 60 de milioane de euro deja, de miliarde, pardon. Așa. Asta cred că e Nu știu uh, ce, Cum să vă spun uh, Deci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat Cu scandalul din spitale Florin, stai asta să vă... ai Hai să le murim pe asta cu datoria În momentul de față datoria da. României este acceptabilă A Și datoria aia acolo Nu știu cum să vă spun și, Stați un pic Să scuzați-mă că vă întrerup. Da. Eu înțeleg că e acceptabilă dacă O luăm în comparație cu alte țări nu. Ca raport din Da, Așa, ca raport nu? din PIB, da. Ca raport din PIB. Da. Dar, înțeleg că alții au datorii mai mari, dar au autostrăzi, au refăcut ceva, au fabrici, au o speranță Așa că este, că vor Florin, să nu că cădeți în capcana Ceaușescu. Nu deci, în capcana datoria, datoria nu este o problemă atâta vreme cât poți să o menegiuiești, cât ea rămâne sub control. Mă înțelegeți? Putem să le transmitem copiilor noștri O datorie chiar mai mare de 60 de miliarde Nu mai știu exact cât e datoria publică Sincer să vă spun uh -huh. Cu condiția să, lăsăm, să le lăsăm Exact ce spuneți noastră autostrăzi, O țară mai dezvoltată, un PIB mai mare Florin? Da, da, Așa, deci câtă vreme datoria aia este un procent mic dintr-o țară dezvoltată, da? cu locuri de muncă, cu, cu o perspectivă, atunci e nu e o problemă asta. Problema da. noastră însă este că în momentul de față, fix cât se împrumută statul într-un an, deci cât avem voie să ne împrumutăm, 3%, este exact datoria la fondul de pensii. Deci dacă ne ducem peste această datorie unul că ne ia uie de păr și ne explică că suntem un risc pentru comunitatea europeană Și doi, că în faza următoare vom avea o devalorizare Pur și simplu o devalorizare a leului Astfel încât să putem plăti pensiile respective Asta este păcăleala cu pensiile, stric cu pensiile Dar nu e numai asta Eu înțeleg că asta e păcăleala cu pensiile Asta e păcăleala și cu uh ajutoarele sociale despre care ați vorbit ieri. Ok. Ieri. Bun. Întrebarea Florin este cum discutați noastră cu mama noastră și ce spune despre aceste lucruri? Deci, am norocul că mama am de dreptate, discut cu ea problemele, dar am o mare problemă. Părerea mm. mea e că cel puțin e părerea mea. Mm. Părerea mea e că nu putem să schimbăm. Totul este, poate greșesc, totul este o mafie în clasa politică. Inclusiv asta e o chestiune care se inoculează prin intermediul televizoarelor Deci, în momentul nu știu în care. Ce să vă spun. În momentul da. în care uh, vedeți la televizor. Uh, nu mă uit la televizor. În momentul în, care, în momentul în care vedeți, inclusiv, nu știu cum sunt, bagatelizarea asta cu, domnule, dar ce a făcut la Hai, domnule, că îl ia DNA-ul pe Băsescu pentru că vrea, nu vrea să intre în Parlament, Udrea. Și repetând, repetând aceste chestiuni, ajungi la un moment dat să da, mai contează că ești cinstit sau nu ești cinstit în țara asta? Toți fură. Acest tip de generalizare este, să știți, tot o manipulare. Sau uh, serviciile secrete, binomul, ăștia, toți. Mă înțelegeți? A acest, aceste manipulări sunt servite pentru cei mai puțin informați și ele au efect până la urmă. Întrebarea este în ce măsură noi mai avem o punte, fiecare dintre noi, cu părinții noștri sau bunicii noștri. Ce spuneți, Cristina? Bună ziua! Bună ziua! Chiar mă gândeam să o sunt pe mama seara când am auzit de nou proiect al Cristianei Angel. Și? Cine și m-am să mai fac Ultima oară când am discutat despre viitorul țării A fost după colectiv Când B eu am plecat la București Să protestez I-am spus Și i a sus Mi se pare mie să da, tu faci politică parcă era ceva îngrozitor Nu știu, ea a crescut așa au, Suntem patru frati Ne-a bătut ca să nu vină niciun vecin Să ne arunce în față Că uite copiii tăi sau în fine am iertat-o, am trecut peste toate astea, avem o viață, avem copii. Uh -huh. Bun, și îi spun mamei, mamă, trebuie să fiu acolo, pentru că așa simt. Nu înțelegi că țara asta e, e într-o greșeală îngrozitoare? Greșeala fiind? Totul lumea asta care bă, tratează așa cu superficialitate, serviciu, respectul ăsta, chiar și de sine până la urmă, că ajungem să ne pierdem respectul de sine, acceptăm să facem niște lucruri care nu ar trebui. Mm. Ea a o viață, a umblat pe bicicletă, era poștărită, mergea cred că pf, 20 de kilometri zilnic. Avea două sate îndepărtate și își făcea serviciul ăsta cu credință. Are 700 de lei pensia. Și a spune, mamă, eu sunt mulțumită să meargă așa. Da, mamă, dar eu am muncit 28 de ani într-o meserie de mare responsabilitate și am plecat plângând că n am mai fost locul meu acolo. Și atunci cum facem noi ca trebuie și îi explic. Nu știu cum e cu politicul, nu înțelegi politica asta sau dacă crezi că e politică faptul că am duc eu la un protest. Că o să mă duc și visară. Eu, mani... în primul rând, o manifestare asta. civică. E, acum. Acuma, acum sigur că pe televiziune se spune tot timpul, domnule, astea îi fac reclamă lui Cioloș sau mai știu, Cioloș Nu candidează pentru Dumnezeu. Adică despre ce vorbim? Da, Avem da, o problemă da, exact cu o mamă care nu poate avea acces. Adică. Nu știu, Eu nu-mi imaginez chestiunile astea. Deci cum poți fi părinte și să zici băi, nu mă interesează că părinții uh, polițistului Gigină nu, deci nu pot da. nici măcar să-l ancheteze pe o prea pe chestie. Da. De ce? Că s-a votat în Parlament. Eu da. nu înțeleg cum niște părinții ar putea să zică așa. E ce mi-a spus mie mama care se uite la televizor în fiecare zi? Mamă, țara asta nu e condusă de oia din Parlament. Aoleu, da de cine? E jurnaliști? Păi da, da, da, da, de jurnaliști. Dar poți să faci diferența dintre bine și rău? De jurnaliști ăia care deschid bura și vorbesc. Stai și analizezi, da? Fă o dată diferența asta dintre bine și rău. Și am închid de gura. Ia lăsați mă în pace cu asta. Nu mă interesează. Păi da, dar cu, pentru copiii mei, pe mine mă interesează. Să că această discuție ați avut-o după colectiv. Imediat după colectiv. Și după aceea n-ați mai avut nicio discuție pe această temă. Mai mai vreau să-l spun seară și m-am atinut, zic, dacă i- mai zic și de pensii și așa, iar o, -o să-mi zic că tu faci politică de parcă e ceva îngrozitor, Faptul că poți să ai o opinie. Este? Nu este. Eu știu ce să vă spun, e până la urmă relația mamei dumneavoastră cu dumneavoastră, relația dumneavoastră cu părintele dumneavoastră, doar dumneavoastră o puteți rezolva. Noi discutăm despre asta aici, împărtășim experiențele unul, unii altora, dar fiecare dintre noi poate să știe până sau cum ar trebui să decurgă o astfel de relație. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, Laurențiu, bună ziua! Bună ziua, voi, Ați auzit-o pe Cristina? Am auzit-o în parte, mama ea avea dreptate, dar asta o să revenim la sfârșitul discuției uh, noastre. Ce să vă spun? Uh, am 55 de ani, părinții 83-80 uh, Intelectualitatea Profesor de istorie Mama învățătoare Eu uh, inginer la bază Dar după 90 Am trecut uh, Ca poliției judiciară Am lucrat numai la judiciar Pe infracțiuni cu violență Respectiv omoruri okay. În fiecare sâmbătă Dar în fiecare sâmbătă În fuce de programul meu bineînțeles ne vedem sâmbătă dimineață și discutăm. Nu mai discutăm de nepot că e plecat în Anglia pianist și vede de cariera lui. Deci ca să zic așa e aranjat, nu este ca și pentru alte familii o povară cu ghilimele de rigoare în sensul că nu are de muncă, nu îl găsește muncă sau e profesor de muzică în România pe 1000 de lei. Cu toate acestea, vreau să vă atrag atenția că sunt puține familii care consideră copiii o povară, chiar și atunci când copiii nouă copii de loc. Mele de, okay. mele de rigoare. Și cum arată aici, discuțiile dumneavoastră cu uh, părinții despre viitorul aici. țării în care copilul dumneavoastră nu mai e. a plecat? S-au murit că a făcut o decizie bună, deși, vă dați seama, în 2007, că, când a plecat, uh, înainte de a termina liceul, Țind și singurul copil, eu singurul la părint el singurul meu copil, a fost o lovitură. Nu se prea dorea să-l sprijinim. Până la urmă decizia a fost în E decizia lui, dacă nu merge, -ai cum că să trimim cu sigur că da. n-aș fi vrut vreodată să-mi reproșeze dacă nu-l lăsam să plece Clar. și nu fi, aficiar, îmi reproșea la 30 de ani, uite, dacă mă lăsai să plec ce aș făcut eu. Da, așa da. e, nu ai, nu ai ce să faci Cred că am mai avut chiar o dezbatere aici la România În direct, ce faci dacă vrea copilul să sprece plece din țară Cred că ar trebui să o mai fac o dată Nu știu cât ani au trecut de atunci o să caut pe arhive uh, N-aș vrea să fiu un pielea dumneavoastră Dar sigur există riscul ca fiecare dintre noi să... Să nu uităm că și părinții noștri Acum 50 de ani au plecat De la țară, au venit în oraș nu e chiar Poate același timp. lucru Poate și forțația adevărat De industria masivă și Prost făcută în comunism Da, asta e altă discuție Poate și de foame uh -huh. Unde vreți să ajungeți? Pleacă pentru carieră Vreau să ajung la faptul că uh, Avem un numitor comun micuțile, De aia vreau să vă spun În fiecare sâmbătă ne vedem și discutăm Despre starea țării Mai puțin despre familie Pentru că suntem aranjați La nivelul la care putem o pensie bunicică, eu un salariu bun urmează să mă pensionez și eu, nu ne putem plânge de o sărăcie. Nici și tot. cum arată discuțiile noastre cu părinții despre starea țării? Prima chestie care se pune de foarte mulți în discuțiile mele cu părinții, lipsa de patriotism al politicienilor. Mai puțin discuții de uh, furat, că au furat și între cele două războaie, tot capitaliști fiind. Au mai furat și pe vremea comuniștilor. Nu uitați gestionarii de magazine sau chiar directori de întreprinderi. Vezi Cazul Ștefănescu ca, cu implicații până la vârstă. Așa este, Laurențiu, să înțeleg că aveți o comunicare bună cu părinții dumneavoastră? Uh, foarte bună. Și deci s-a întâmplat vreodată să aveți opinii politice diferite, de exemplu? Să dezbateți uh, în contradictorii? Da, da, un pic și chiar acum la final, dar este chestie care o să te atingă cu filmele de regoare personal. În 2007, ascultându-l pe moi, sigur, la o televiziune nu-i dau numele. Da, Antena 3. Da, exact, uh, criza aia nenorocită, am luat o hotărâre pe care uh, ai și tu părinți să-ți trăiască dacă sunt în viață, uh, care comuniștii ne au învățat să fim un pic mai inerți. Să nu luăm viața în piet. Și în 2007 spun, aveam o garsonieră în cartierul aviației. Etajul 7 ploa, nimeni nu repara, dar era cartierul aviației. Zic, băi, tată, uite, m-am uitat și la Uran, și ce spune, că este în cam, că, criza asta și cum să spun, expozia asta de prețuri imobiliare e un fals. Zic, la ce de că stau cu garsoniera aia? Zic, 40 de metri pătrați, nu sunt nici două camere nici. Am vândut-o. 80 de mii de euro am luat, Moise. 80 de mii de euro. nu venea să cred. Am să-mi ceva? Da. Vă rog. Tata te ascultă. Bă, dar-i deștept, Tolteanu ăsta-l tău. Dar, mă, tata, e deștept. Culmea e că acum, în ultimul timp, nu știu ce se întâmplă în uh, sufletul sau mintea tatălui, că e supărat pe Moisegura. de zic, da, de ce? Bă, de ce care sunt performanțele lui Cioloș? Eu l-am criticat acolo o săptămână pe Cioloș. Când cu mersul cu avionul la clasa a doua, l-am criticat. Însă Aia săptămâna asta... Lui, nu, nu. Era vorba de performanțele guvernului. Nu neapărat de Cioloș ca și persoană. Da. Nu știu. De deci ce de mi-implicați dumneavoastră? Că l-aud pe Cioloș? Asta am reproșați? nu eu, tata. Adică pentru el a fost așa o răsturnare. Băi, îl ascult pe Moise de 8 ani și uite acum laud toamă pe ăsta care n-a făcut nimic, e vorba Nu de candidează. Ăsta. Dacă ar candida, încă o dată vă spun așa, și cu asta Nu, vorbim de guvern, nu de persoană cioloș. Încă o dată repet. Laurențiu, nu că cred nu că, că, că cineva așa este. Iar și eu sunt cel care v-am spus aici că mă așteptam la mult mai mult de la un guvern de tehnocrați. După care S-a întâmplat neîntâmplarea, ca să zicem așa Adică pe, niște, pe o dezbatere economică Pe cifre Ați văzut și dumneavoastră ce a fost în Parlament săptămâna asta Cred că este Prima, nu știu cum să spun Încurajare pe care am dat-o Acestui guvern după Cel puțin 7-8 luni de zile Adică, nu știu, în fine Vă mulțumesc pentru telefon, Laurențiu. Deși să știți că ați consumat mult din această emisiune, în care mi-am propus să vorbim despre altceva, nu despre cât critic eu guvernul Cioloș și cât îl aud. Bună ziua, Gabriela! Bună ziua, doamnă Moise! Revenim la discuția cu părinții. Cu părinții, da. Vreau să vă spun că eu sunt una dintre fericitele cazuri când pot să vorbesc zilnic cu părinții. Uh, mai ales cu mama, tata nu mai este, dar îl simt la fel de viu și astăzi. Uh, deci cu mama vorbe zilnic despre tot ce se întâmplă, chiar dacă are o vârstă destul de 85 de ani, vă dați seama, este genul de om care îi place să știe, să vadă ce se întâmplă în țara asta, să... Deci lucrurile astea care sunt Mai mult ale celor tineri Dezbateți de... și în contradictoriu Sau vă înțelegeți A, Da, ne cam înțelegem Acolo unde nu înțelegem am, am grijă și mă ascultă Rar se întâmplă Să nu, să nu cădem De acord Dar de asta vă zic că Sunt cazuri în care Așa cum spuneați pe bordiera emisiunilor Se mai scriu lucruri mai Ce se întâmplă cu pensiile? Ce se întâmplă cu pensiile? Da. oamenii da, acuză guvernul serenu. de tehnocrați. Da, niște lucruri exact. așa. Deci ce exact. se întâmplă lucruri cu pensiile? Care stau sunt săraci Cele mai importante. Da, da stau sau, de dimineața așa pironiți până seara când apare Ponta exact. și le zice exact, ce da? e el. Da. Da, iarăși se derutează foarte mult când ba nu sunt bani de pensii, ba Uh, se măresc, ba, deci pentru ei este ceva care e greu de înțeles, nu e o stabilitate. Uh, mama nu este un om nemulțumit pentru dumnea ei, pentru că suntem alături și uh, reușim așa, cum trebuie zgâriși ca toată lumea, mai toată lumea, să rezolvăm problemele zilnice. Dar uh, se gândește la noi, la nepoți, care unul este plecat, Fata noastră este destul de mică uh, și se gândește ce pot să facă. Gabriela, și cred că... Spun. Da, spuneți. Da, da, deci nu este, nu este o nemulțumită Ați a a -a a dus discuția într-o zonă foarte interesantă și vă mulțumesc pentru asta. Următoarea întrebare pentru... Uh, pentru noi, cei care avem această discuție, este în ce măsură nu vorbim cu părinții noștri sau vorbim rar cu părinții noștri pentru că ne simțim oarecum vinovați. Vedeți, în multe cazuri ei se descurcă greu, iar noi nu-i ajutăm. Bună ziua, Ionuț! Alo, Ionuț, bună ziua! Ionuț, din Marea Britanie, Bună ziua! Nu cred că eu din Marea Britanie, știe că e indirect sau că ar vrea să vorbească cu noi. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Zin și mie, Gabriela, cine e. Alina, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc! Iată, an, nu mi-am dat seama că mie îmi spuneai bună ziua, așa insistent o, Ok. <laughs> Interesant. Eu, eu vreau să mă alipesc cumva la doamna care a vorbit înaintea mea. Uh, da, părinții noștri au așa O stare de mulțumire Pe care aș să o transmită eu aș O stare de o mulțumire? Degrabă... Da, aș numi o mai degrabă resemnare Da, resemnare E departe eu... de a fi mulțumire, să știți mm, Da, okay. așa e Dacă ne uităm în dicționar. Uh, eu, vis-a-vis -vis de părinții mei Nu prea mai reușit să mai discut cu tata spre De ce? Pentru că tata se declară scârbit Și gata Da, mulți zi, dintre noi facem asta Mulți da. dintre noi facem asta și mai tineri, nu neapărat pensionari. Așa este. În schimb, mama are simpatii din astea, Fericianu, Ponta, Dragnea, care pe mine mă scot din minți. Sunt actorii de Pentru seară cu seară ești... de la televizor, să știți. Băsescu, da. din tot spectrul, adică nu... Da, nu știu asta. cât de mult îi urmărește ea pe la televiziuni, dar ei atunci când apar, nu știu, reușesc să lasă urmă așa, sunt tot timpul bine îmbrăcați, pilcuiți, lasă mereu impresia că au cuvintele la ei, chiar dacă de multe ori, exact cum spui tu, vorbesc niște prostii și deformează realitatea într-un hal care frizează bun simț și orice alte valori morale am mai Lipsa inumera. de bun simț, cred că ați vrut să ziceți că frizează. Ok, și mai departe, cum arată o dezbatere între dumneavoastră și mama dumneavoastră pe ce a văzut la televizor? Păi arată așa, păi și ce? Cine e băiatul ăsta, Dacian? Cine? Nu știu despre el, decât că i-a zugrăvit bunica Bunică, E greu pentru ea să facă... Mi se pare că e un pic abstract Dacian Cioloș pentru ea. Iarăși, Dacian Cioloș ca reprezentant al guvernului, nu neapărat ca persoană. N-a fost Cine foarte prezent într-adevăr în la Bruxelles? La Bruxelles. Ce a făcut el la Bruxelles acolo? Ce fac ăștia care se duc la Bruxelles? De ce îl recomandă așa de mult faptul că a lucrat la Bruxelles? Mm -hmm. E tot timpul blând, așa, ăsta nu mușcă, numai, nu mușcă, nu latră, tot timpul pacifist, ei nu s obișnuiți, pentru că în, în generația lor, Ponta și Dragnea și Tericea nu mușcă și latră. Sunt mai tari în gură. Ăștia, exact. Da, mă rog, acum nu știu cum să vă, nu știu dacă ține de generații până la urmă. Ponta să știți că e mai tânăr decât uh, Cioloș. Mai ceea degrabă ce, ar zice că noi ortenii suntem niște băieți mai tari în gură dacă e ce să mai includ pe mine în categoria. mai muncător. Faptul că e tânărul face cu atât mai muncă. Pe mine, cum să spun, asta mai ne aveți cel mai tare la ponta. Ok, foarte interesant. Deci, dumneavoastră, dumneavoastră și mama dumneavoastră aveți următoarea problemă de percepție. Mama trebuie să aibă un actor politic care combate bine. Și care are carismul și îmbrăcat bine și, uh, cum să spun, și fizic trebuie să arate într-un fel. Ok. Pe când dumneavoastră? Dacă... Pe când, nu, eu la pe Ceolo știu că n-a făcut toate lucrurile care trebuie făcute în țara asta. Nu văd cum ar fi putut să le facă pe toate, dar din, de când este el unde este, simt că se merge oarecum înainte. Și a adus niște băieți pe acolo, pe Vlad Voiculescu, pe Ghinea, care totuși mișcă. Ceva. E foarte interesant faptul că totuși acest tip de dezbatere rămâne pe uh, pro și contra unei persoane sau împotriva unei persoane, mai rar pe idei, pe fapte, pe evenimente, v-am zis pe perspective, până la urmă lipsa de perspectivă e aia care ne amenință inclusiv pe noi ca devenind pensionari sau părinți sau bunici să rămânem într-o țară din care au plecat copiii noștri. Ce spuneți, Constantin? Bună, da. Constantin, sunteți da. într-o școală? Da, da. Vorbiți mai aproape de telefon pentru că nu se înțelege ce spuneți. Da, da. da ziua. Vă ascultăm. În primul rând, pe dezbaterea aceasta, vreau să spun că am văzut că există totuși o polemică continuă între nu cred că numai între generații. Între persoane în general și tocmai de asta am sunat. Vreau să mi- pun dezacord sau să dezaprobă această polemică între generații. Când ea nu este. Este artificială părerea mea între generații. Să ne înțelegem. Nu cred. Polemica e una, da. conflictul este alt. Fiecare are în dreptul conflict. la opinii în această țară. Da, este, exact. Asta vreau să spun. Okay. Că fiecare cetățean indiferent de opinia lui politică. Da, și de crezului politic. Deci, celălalt ar trebui să-i educăm pe copiii noștri sau să ne educăm și noi înșine că trebuie să respectăm punctul de vedere și opinia fiecăruia, să o respectăm, chiar dacă nu este la fel cu a noastră. Nu să spunem că ăla, din că să ne dăm nume, da? Ăla este o mincinos, ăla al este așa. Nu, noi să ne menținem pentru că nu putem să avem întotdeauna. Aceleași interese, dar fiecare e clasă deci, socială Deci, Constantin, încercați socială... să spuneți, fără să spuneți nimic în același timp, că n-ar trebui să discutăm nu, nu. cu părinții noștri. Nu, nu, nu. Ar trebui să discutăm, dar să nu discutăm un conflict. Da? Da. Asta știți, e? Cum e? Deci, că, încă o dată, încă polemica e polemică. Poate își Constantin, nu să nu, părinții. părinții. Trebuie să din condiția socială a unui muncitor, nu poate să fie aceeași cu unul intelectual, da? Ba, poate deci, să fie aceeași Acum, noastră, introduceți un gen de discriminare. De ce n-ar putea să fie? Nu, nu. Pentru că unii au un interes da, și alții au un alt interes. Da? Nu poate să susțină interesul muncitorilor un intelectual sau eu știu altă categorie specială. extrem socială. de îngustă. O... Iertați în modul o în care noastră pare. puneți probleme extrem de... Eu aș zice că și un intelectual, dacă vreți, sau hai să zicem o persoană cu studii uh, superioare, și o persoană care face o muncă mai puțin calificată sau calificată, dar nu pe un job de ăsta care presupune studii superioare, au în primul rând interesul de a asigura o perspectivă da. în această țară pentru copiii lor. Na. Da, exact, asta este, dar nu, nu au aceeași deci. da? relevanță pentru unii motivele, unora să fie social democrat sau altii să fie liberali. Da, Constantin, fie... iertați-mă, sunteți exact iertatimu. în capcana despre care vorbeam. În momentul în care te duci la vot și zici, eu votez pentru interesul meu, atunci pierzi din vedere până la urmă faptul că contează mai mult perspectiva țării decât interesul tău imediat. Da, dar vedeți dumneavoastră că fiecare grup social, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, își vede primat interesul lui, nimeni nu votează interesul național. Sunteți asta în conflictul o... de, de clasă, sunteți într-un conflict ca... de clasă, inventați ce vârstă nea. aveți. E chiar utopic să spun că eu mă duc la vot să votez pentru binele țării. Nu, mă duc și votez pentru binele meu, care cine mă reprezintă acolo, cine poate să mă susțină pe mine ca virgulă categorie socială. Okay. Eu cred că asta este educația politică pe care trebuie să o avem, și să respectăm opinia celorlalți. le da, respectăm. Le respectăm. Să aceea, dacă... le respectăm. Da, da. Vi s-a părut că nu respect opiniile cuiva? Un tânăr la dumneavoastră a spus că uh, l a plecat din țară să avea altă opinie politică. Nu, e greșit punctul de vedere. Deci trebuie să le duce părinții sau societatea. Cineva să spună nu, dom'le, respectă-i punctul de vedere și nu spune asta, dai biru cu fugiții. Asta deci așa, dumneavoastră în momentul de față să faceți exact ceea, la... ce, uh, ceea ce criticați. Da. Adică acuzați pe cineva de un delict de opinie. Constantin, mă înțelegeți? Nu, nu, deci, pe care care dumneavoastră nu i-ați făcut niciun fel de observație pe tema că susține o anumită politică a unui partid. Trebuie să, să ne și punctul de vedere al celuilalt, da? Și uh, fiți într-o armonie, găsiți puncte comune. Asta nu se pare mie esența a politicii, să găsim puncte comune între curentele de opinii. Nu, nu vă cont... fim un conflict continuu. Nu... Nu cred că Sunt, de nimic. Sunt de acord. Pozitiv. Nu vă contrazic în mod necesar, dar unde vreți să ajungeți da. cu asta? Eu vă întreb dacă vorbiți cu părinții noastre, dacă faceți politică, dacă vorbiți de perspectivă. Dacă influențați, deci vorbesc Constantin. Cu persoane, mai, vorbesc cu persoane diferite de vârsta mea, da? Deci cu părinții Și nu? puncte diferite, dar asta nu înseamnă, înseamnă, nu înseamnă că nu găsim punți comune. Da, cu părinții nu? Asta vă spun Dacu... este important să găsim punctele alea comune și nu conflictul să lăsăm. Da, părinții vorbiți. Ne întâlnim la cum uh, cu facultatea noastră. Uh, cu... curios de ce nu răspundeți la această nu întrebare. Nu Constantin, nu vorbiți cu părinții sau nu? Suntem în familie, în Constantin? Mama să dorschă sună domne, mă cer cu tata sau Constantin, mama, n avem aceleași uh, opinii. Da, avansgerați, eu să vă certați cu mama sau cu tatăl da. dumneavoastră? Nu, nu, nu okay, ei nu mai, mama no. tata nu este că... Dar bunicii? Nici bunicii. De asta a spun dumneavoastră, că eu vorbesc cu persoane care sunt mai în de decât mine și au alte opinii politice. Bine. Dar asta înseamnă că eu le, nu le accept și nu le respect punctul de vedere. Deci, suntem într-o democrație și nimeni n-a zis să nu respectați punctele de vedere. Emisiunea s-a terminat. Vă mulțumesc. A fost interesantă, dar mi se pare că am ratat ceva. Mai vorbim și ceas joi, mai vorbim și luni. Ați ascultat România în direct la Europa FM.